Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele cinci mii de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemn și le înmulțește pe ele în sfântă mănăstirea aceasta,